și în și pe pământ, el tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, aducându-vă cu multă bucurie, iubiți ascultători, programul le 169 din partea emisiunii creștinii de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 32, de la Luca de la capitolul 12, pe care îl vom citi în curând urmat de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a parcurge un nou episod din istorisire atât de mișcătoare, denumită Pavelica în Țara Luminii. În ultima noastră întâlnire am asistat la o voială pe care Pavelica a făcut-o foarte bucuros cu preotul, potrivit careia dacă bunicul Juriga ar fi murit înaintea lui, atunci Pavelica s-ar fi mutat la preot. În timp ce ei discutau lucrurile acestea, Vorbirea le-a fost întreruptă de sosirea cătorva femei, care apoi au făcut drumul cu ei până la parohie. Acolo, Pavelica a mâncat bine, apoi preotul l-a luat în camera sa pentru noaptea aceea. În acest timp, i-au putut face o foarte bună baie caldă, care le-a fost de mare folos după atât amers. mers. Copilul cădea de somn. Abia și-a putut face rugăciunea. A simțit doar că preotul era lângă patul lui, că îi dezmeardă fruntea, că îl sărută... Și iată de mult a dormit. Trezit, ca de obicei odată cu soarele, Pavelica s-a așezat pe pat, întrebându-se unde era. Trebuia să se scoare fără zgomot și să se îmbrace când a zărit lângă fereastră pe părintele care se îmbrăcase deja și era cu sfânta carte pe genunchi. Totuși nu citea. Cu ochii închiși, el zâmbea ca și cum ar fi fost în culmea fericirii într-un vis. Fața lui, de obicei așa de palidă, era iluminată de strălucirea zorilor. Copilul s-a strecurat încetişor din cameră ca să meargă să se spele la fântână. După ce s-a șters și și-a dat cu peria pe cap, s-a întors în vârful picioarelor. Așezat tot acolo, preotul deschisese ochii și privea cu admirație răsăritul soarelui. Copilul s-a apropiat de furiș și-a la picioarele lui. O, oh, te te-și scula Pavelica? Da, e ziua! Da, da, într-adevăr, o minunată dimineață de duminică, așa cum era în aceea în care Maria a văzut pe cer în viață. Părinte, în dimineața asta nu ești trist, nu e așa? Nu, copile, astăzi sunt foarte fericit. Pot să-ți o spun ție, căci tu mă vei înțelege și te vei bucura împreună cu mine. Uite, am găsit și eu, la rândul meu, noaptea asta drumul către țara luminii. Pot să ți răspund acum la întrebarea pe care ai pus-o rândul trecut când m-ai întrebat am Duhul lui Hristos? Vreau să spun acum am primit și eu ca Marta pe Domnul, așa cum picătura de rouă primește soarele. Pavelică, mulțumește și tu împreună cu mine Domnului că m-a iertat și m-a primit. Dar uite, acum trebuie să mă odihnesc puțin. N-am dormit toată noaptea. Însă puțin îmi pasă de asta. A fost cea mai frumoasă noapte din toată viața mea. După ce s-au rugat împreună, preotul s-a culcat, așa îmbrăcat cum era pe canapea. Aducându-i o pernă, Pavelica i-a zis cu grijă. Odihniți-vă bine, părinte, altfel nu o să puteți ține predica. Predica? răspunse preotul strângând copilul la inimă. Voi predica azi ca niciodată, căci am să vorbesc ca martor al lui Isus. de îndată ce stăpânul său a adormi, Pavelica ieși fără zgomot afară. El vrea să se ducă fără să-și ia gustarea, dar bătrâna servitoare îl și nu-l lăsă să plece decât după ce i-a dat o bucată de pâine și o cană cu lapte. Se grăbea să vadă pe bunicul său pe care nu-l văzuse decât de două ori în aceste 15 zile, o acasă și altă dată în pădure. Bunicul îi spusese, Îți simt mult lipsa, dar fă-ți bine treaba, cine știe ce folos ai să ai și tu într-o zi de aici?" Despre folosul pe care l-a avut micuțul Pavelică, din scurta perioadă de timp pe care a petrecut-o împreună cu preotul în ultima parte a vieții sale, vom afla pe parcursul povestirii, în ordine ce ne urmărim programele. Despre folosul pe care îl avem noi, însă din ascultarea acestei istorisiri, vreau să fac un mic comentariu în legătură cu declarația cu mărturisirea pe care a făcut-o preotul în episodul pe care l-am citit. Cu ocazia primelor întâlniri ale lui pavedică cu preotul, el i-a pus întrebarea preotului, în naivitatea lui și în sinceritatea lui de copil, dacă preotul are Duhul spân. Întrebarea aceasta l-a răscolit mult pe preot, fapt care l-a pus pe gânduri și de atunci a cercetat Scriptura în sensul acesta. În episodul pe care l-am citit acum, am aflat că preotul îi spune lui Pavedică. Pavedică, la întrebarea pe care mi-ai pus-o cu mult timp în urmă dacă am pe Duhul Sfânt, vreau să-ți răspund acum. Da, prin Harul lui Dumnezeu am, îl am pe Domnul Isus în inima și în viața mea. Iubite ascultător, cum stau lucrurile cu tine? El ai și tu pe Domnul Isus în inima, în viața ta? Ai primit tu Duhul Său cel Sfânt care te energizează? Să trăiești o viață nouă, de natură cerească, necunoscută pe pământ aici? Nu te grăbi să răspunzi? Fi sincer, dacă nu-l ai, răspunde ca și preotul. Nu-l am și fă ce a făcut acest om. El nu s-a spit, deși era un om cu înalte studii teologice, totuși s-a apucat să cerceteze Scriptura cu deamăruntul și nu s-a lăsat până când n-a găsit în ea pe Domnul Isus Hristos. Fă și tu același lucru! Dacă vrei să ai parte de o viață cu adevărat fericită, o viață dumnezeiască, o viață de cer, care începe încă de aici, de pe pământ. Doamne Tată Ceresc, fie ca și istorisirea aceasta să fie un imbol și un motiv pentru mulți dintre iubiții noștri ascultători care nu te-au găsit, să te găsească pe tine astăzi, acum, iar noi cei care prin mila și harul tău te-am găsit deja, Ajută-ne astăzi să te regăsim Într-o formă mai nouă Mai plăcută, inimile noastre să se Simtă mai atrase de tine Și mai pline cu Duhul tău Cel Sfânt, amin O primă vârfă fericită În orice zi Trăiesc prin cel ce Pentru mine să jăfe Iubirea mă-i Mi-e soare fără de apus Ia Sfântul Fără soare, nu i lumină, nu i bucurie, nu i viață pe pământ. Fără Domnul Isus, nu i lumină, nu i bucurie, nu i viață în suflet. El e izvorul a toate. Iubiti ascultători, trecem acum la lecția noastră de zi, care, așa cum am anunțat -o în deschidere, se află în versetul, începând cu versetul 32 de la Luca, de la capitolul 12. Citeți versetul urmat de explicațiile care îl însoțesc. Nu te teme, turmă mică, pentru că tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. După ce în versetul anterior Domnul Isus îndeamnă pe copiii lui să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu, în versetul acesta el îi asigură Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Domnul Iisus încheie Evanghelia care vorbește despre îngrijorări cu cuvintele acestea, nu te teme, turmă mică. Îndemnul de nu te teme este ca un refren al cântării dragostei și al harului, pe care Dumnezeu a cântat-o tuturor credincioșilor săi, din vechiul, cât și din noul legământ. Toate făgăduințele lui, toate îndemnurile lui și toate lucrările lui făcute prin oameni sunt însoțite de refrenul acesta. Nu te teme. Și nici unul din cei care și au încredințat soarta în mâna a lui Dumnezeu n-a fost lăsat în încurcătură, în pierderi, în înfrânge și în moarte. Mâna lui Dumnezeu l-a ocrotit și l-a întărit tot timpul. Așadar, nu te teme, turmă mică. Pe de o parte este lumea păcatului cu mulțimea mare de neamuri, și pe de cealaltă parte este poporul răscumpărat al lui Dumnezeu, urmașii credincioși ai Domnului Iisus, care, în comparație cu lumea, sunt o turmă mică, adică puțini la număr. Acestei turme mici îi este făcută făgăduința Nu te teme, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Niciun miel nu se va pierde din această turmă mică, pentru că Dumnezeu, Domnul Iisus, este păstorul lui și el știe să o ducă în pășuni verzi și la ape de odihnă. Oricât de mulți lupi sau hoți ar da coale turmei lui Hristos, nu vor produce nicio pagubă, pentru că el o păzește, își pune viața sa pentru oi. Și eu și tu, fratele meu, dacă suntem cu adevărat credincioși, dacă am fost născuți din nou prin credința în jertfa mielului lui Dumnezeu a Domnului Sus. Facem parte din turma mică." Într-adevăr, turma aceasta n-a fost niciodată mare față de cei ce slujesc păcatului și diavolului. Ea este o turmă și se știe că oile sunt cele mai slabe animale. Deci și eu stau între cei slabi și fără ajutor pământesc." Dar am un tată." Niciun tată nu este asemenea lui. El m-a iubit așa de mult încât a dat pe fiul său pentru mine." Nu mă uită niciodată, nici nu mă părăsește. Am în el una de post la care pot alerga totdeauna și o fântână care îmi stâmpără mereu setea sufletului. Și tatăl îmi dă cu plăcere împărăția, dacă și eu o caut. Ce slăvită va fi împărăția aceea viitoare! Iertarea, călăuzirea, sfințenia, biruința și dragostea, iată unele din darurile lui de astăzi, iar mâine... Voi vedea fața Tatălui și a Domnului Isus și voi fi desăvârșit. Nu pot număra sau descrie bogățiile lui Dumnezeu, dar le pot primi și mă pot îmbogăți cu ele, dacă aceasta este căutarea vieții mele de zi cu zi. Avem deci în versetul acesta 32 promisiunea din partea lui Dumnezeu prin Domnul Isus că Tatăl ne dă cu plăcere împărăția, dar să nu uităm și să fim atenți. Înaintea acestui verset este versetul 31, în care Domnul Isus ne îndeamnă să căutăm împărăția. Așadar, împărăția este dată cu plăcere de Dumnezeu, dar numai acelora care o caută. Iată ce spune Domnul Isus în continuare, în versetul 33 de la Luca 12. Citesc: Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și nu roade molia. Haideți să vorbim puțin despre a vinde. A vinde înseamnă a face schimb, adică dai o valoare în schimbul altor valori. Îndemnul acesta Domnului Iisus din versetul pe care l-am citit, adică vindeți ce aveți, faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri și celelalte, înseamnă schimbați valorile voastre de pe pământ în valuta împărăției lui Dumnezeu, valută care nu se devalorizează în veci. Aceasta înseamnă să le investești în scopuri superioare, atât de superioare cât este de superior cerul față de pământ, viața veșnică față de viața trecătoare. Viața noastră pământească este o comoară pe care o putem investi în bani, în clădiri, în plăcerile trupului sau în slavă de șartă. Dar în felul acesta totul se pierde. Banii, clădirile, rangurile, trupul nostru, toate acestea se întorc în țărână și pierd. Singura bancă de valori care este sigură, care nu dă faliment, este banca cerului a schimbării caracterului omenesc prin nașterea din nou, a locuirii în locurile cerești în Hristos, a propovăduirii Evangheliei la toți păcătoși cu care venim în legătură, iată ce este de valoare și ce rămâne veșnic. Dacă investim în oameni, investiția aceasta este nemuritoare, căci îndemnându-i la bine, aceștia vor face la fel la rândul lor și așa mai departe până la tăremul veșniciei. Un învățător de școală duminicală, aproape necunoscut, a investit puțin interes și rugăciune în viața lui Moody. Iar Moody a investit printre sutele de mii pe care i-a condus la o viață nouă. Oamenii sunt valute forte ale împărăției lui Dumnezeu. Să investim deci în ei valorile noastre. Zice spuntul Ioan Gură de Aur așa. Mâna săracului este vistieria lui Hristos. Ceea ce primește săracul, primește Hristos. Comorile pământești, cât și comorile cunoștinței adevărului, nevalorificate, adică neinvestite în oameni, se pierd. Sunt furate de hoții timpului, ca îmbătrânirea, boala, uitarea și moartea. Wesley scria limpede și puternic în felul următor. A strânge comori pe pământ este un păcat tot atât de mare ca adulterul sau uciderea. Nu ceea ce păstrăm ne face bogați și fericiți, ci ceea ce dăm mai departe. Un om al lui Dumnezeu se ruga în felul acesta. O, Părinte Ceresc, vă mă să ajung atât de slab încât orice lucru vermelnic și trecător să-mi scape din mână. Se spune că celulele cancerului sunt celule egoiste. Ele încetează să slujească restul trupului și pretind ca restul trupului să le slujească pe ele. Bunurile materiale, banii și tot ce avem în viață, cum ar fi talente, cunoștințe, dacă nu sunt înflăcărate de un scop înalt și dumnezeiesc, devin cancer. Și dacă acest cancer nu este operat de urgență, va mânca elementele vitale ale vieții lui în Hristos din noi, ucigând-o, în final, Domnul Iisus deci ne îndeamnă în versetul acesta, vindeți ce aveți și dați milostenie, faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc. Să vindem deci viața noastră trecătoare și păcătoasă, adică să o schimbăm cu viața veșnică pe care o primim prin nașterea din nou în clipa când Mântuitorul Iisus Hristos devine proprietatea noastră prin credință și pocăință. Numai prin nașterea din nou ajungem la comoarea cea veșnică. Căutând să te faci bun, numai prin educație sau prin fapte bune, nu vei ajunge niciodată la această comoară. O veche carte spune așa, Caracterul nu se schimbă prin povață. Apa, oricât ar fi de încălzită, tot se răcește. Într-adevăr, trebuie schimbare de natură de fire, adică trebuie să primim firea lui Dumnezeu ca să putem face faptele lui Dumnezeu. Trebuie naștere din nou și aceasta este cu putință numai prin credința în jertfa răzcumpărătoare a Domnului Isus, prin lepădarea de sine și prin purtarea zilnică a crucii. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne dă harul Său cel felurit în fiecare zi, potrivit bunătății Lui cea fără de margini. Amin. În versetul 34, din Luca 12, Domnul Isus continuă în felul următor. Căci unde este comara voastră, Acolo este și inima voastră. Haideți acum să vorbim puțin în legătură cu versetul acesta. Din punct de vedere al duratei în timp, comorile sunt de două feluri. Sunt comori veșnice, care nu pierd niciodată, și sunt comori trecătoare, care se arată puțin tel ca un abur și apoi pierd. După cum este comoara de care s-a alipit, tot așa este și omul care s-a alipit de ea. Toți depindem de comoara pe care ne-am strâns-o. Am strâns comoară cerească? Atunci să știți, cerească și veșnică este viața noastră. Am strâns comori trecătoare? Trecători suntem și noi. Câți nu și-au alipit inimile de avere și de plăcerile pe care le aduce ea. Inima și gândirea celor mai mulți, cuvintele și planurile lor, nu sunt decât în jurul banilor și plăcerilor lumești. Și trebuie să mărturisim cu durere că și unii din cei ce zic credincioși nu sunt cu mult mai buni decât aceștia. Cu cât fior răsune în urechile și inimile noastre cuvântul Domnului Sus care zice Unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Oamenii neîntoși la Dumnezeu nu simt acest fior, ei nici nu pot să-l simtă. Dar cei ce vor să fie credincioși ar trebui să se înfioare. Cine crede că Domnul Isus s-a înălțat la cer și mijloacește la Tatăl pentru noi, acela este dator să dovedească aceasta credință a sa printr-un simțământ ceresc, printr-o umblare călăuzită de Duhul Domnului Isus Hristos. Dacă Domnul Isus este comoara și moștenirea ta de veci, atunci și inima și pașii tăi să fie întâi la El, nu la lucrurile de pe pământ. Atâta vreme cât umbli după lucrurile trecătoare și nu dorești pe cele veșnice, te înșeli singur, iar credința ta în Hristos este o amăgire de sine. În versetul următor, versetul 35, Domnul Isus de la Luca de la capitolul 12, Domnul Isus dă următoarea poruncă. Mijlocul să vă fie încins și făcriile aprinse. Din porunca aceasta Domnului Iisus înțelegem că aceasta este ținută a adevăratului creștin care face parte din mireasa lui Hristos și anume mijloc încins, făcrii aprinse. El trebuie să fie un așteptător înflăcărat în vederea întâlnirii cu Domnul Iisus, mântuitorul și mirele său, care a promis că vine curând. De aceea trebuie să fie într-o ținută potrivită ca să iasă în întâmpinare. Mijlocul încins înseamnă gata de plecare. În Orient, bărbații poartă un veșmânt larg și lung până în pământ, așa este acolo. Când însă bărbatul trebuie să plece undeva, își încinge mijlocul pentru ca veșmântul să se ridice și să se lipească de corp și astfel să fie mișcările mai ușoare. În același fel trebuie să fie orice credincios care face parte din Mireasa lui Hristos și anume, ușor în mișcări, ca să nu se târăască pe pământ, să fim totdeauna gata de călătorie împreună cu mirele nostru drag. Haideți acum să vedem câteva însemnări despre făcri. Făcliile aprinse înseamnă lumină vie în toată ființa și purtarea așteptătorului. Călătoria se face în noaptea. Domnul Isus vine în noaptea neagră a luminei credinței și a păcatului, la miezul nopții așa cum scrie, iar fecioarele trebuie să iasă în întâmpinare cu candelele aprinse. Găsim aspectul acesta în Matei 25, versetele 6 și 7. Călătorul în Orient trebuie să aibă făclie aprinsă, altfel este în mare pericol. Nu știe de unde îi poate sări un hoț sau o fiară sălbatică și el trebuie să se apere. Cum să facă lucrul acesta în întuneric? Făcriile aprinse mai înseamnă veghere neîntreruptă. Cine iubește și dorește cu adevărat venirea Domnului Isus, este totdeauna gata de plecare, având mijlocul încins și făcriia aprinsă. O făcrie nu poate sta aprinsă dacă nu este alimentat focul ei cu cele necesare. Da, Domnul Isus vine iarăși când privesc la cer în lumina zilei și în taina nopții, trebuie să mă gândesc la timpul când cerul se va deschide, și Domnul va veni ca să-și ridice biserica, mireasa sa. Ochiul meu trebuie să privească în viitor și trebuie să mă rog din adâncul ființei mele, vino Doamne Iisuse! Aceasta înseamnă să-L aștept. Înseamnă că la fiecare pas trebuie să mă întreb ce să fac spre a-i plăcea. Trebuie să trăiesc ca și cum ar fi El de față. Mijlocul să vă fie încins, spune Domnul Iisus și făcriile aprinse. Credinciosul adevărat, Trebuie să fie un slujitor care așteaptă toată noaptea pe stăpânul său când acesta se întoarce din călătorie. Un astfel de slujitor stă treaz, se plimbă încoace și încolo, are mijlocul încins și e gata în fiecare clipă să deschidă stăpânului ușa. Făclia aprinsă e în mâna sa ca să vadă pe Domnul său față în față. Doamne Iisuse, doresc să fiu slujitorul tău treaz și veghetor. Zidește tu în mine o astfel de iubire pentru tine, ca nadești de a venirii tale să mă țină treaz în noaptea cea mai neagră, amin. Iată care este îndemnul pe care Domnul Isus îl dă în continuare, în versetul 36 de la Luca de la capitolul 12. Citesc: Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschide în când va veni și va bate la ușă. Știți, numai oamenii pot aștepta pe Domnul Isus, De aceea ne spune El aici să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul. Evanghelia după Luca a fost scrisă întâi în limba greacă. Și pentru cuvântul om în această limbă este termenul antropos, care în înseamnă privitor în sus. Când din punct de vedere duhovnicesc privești în jos, îți pierzi starea de om. Și nemai fiind om după chipul lui Dumnezeu, nu mai poți aștepta cu adevărat pe Domnul Isus care va veni în curând. Tot în Evanghelia după Luca, la capitolul 21, cu versetul 28, Domnul Isus spunea Ridicați-vă capetele, adică fiți oameni și în felul acesta să așteptați. Copiii lui Dumnezeu născuți din nou, prin credința în Domnul Isus, în jertfa lui răscumpărătoare. Sunt adevărați oameni pe pământ, antropos însemnând privitor în sus. Numai ei sunt în stare să aștepte pe Domnul și mirele lor, pentru că ei sunt întorși la Dumnezeu, ei își încing mijlocul, ca veșmântul să nu mai fluture în vânt și se păzec ca să nu fie agățați de torenții vremii. Toată atenția lor este într-un singur punct central și anume venirea Domnului care este foarte apropiată. Odinioară, copiii lui Israel, în ultima seară pe care au petrecut-o în Egipt, aveau mijlocul încins, adică erau gata de călătorie și așa mâncau paștele. Cine cunoaște pe adevăratul miel de paște, acela își încinge mijlocul ca să întâmpine pe Domnul când vine. Cetățenia noastră este în cerul de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Hristos. La cruce, acolo, am înțeles noi adevărul. Domnul Isus este viața și elementul vieții noastre. El ne-a legat de El pentru veșnicie cu legăturile dragostei sale. Locul nostru este la El și spre El se îndreaptă toate dorințele inimii noastre. De aceea dorim fierbinte să vină ca să ne laia la El și să fim pe veci una cu El. Copiii lui Dumnezeu, care așteaptă pe Domnul Isus, nu așteaptă moartea, ci ei așteaptă biruința asupra morții, prin care Domnul îi va duce în slavă pe cei ce sunt ai Lui. Ei nu vor muri, ci trupul lor va fi schimbat într-o clipeală de ochi, într-un trup de slavă ca al său, după puterea pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Așadar, în Domnul Domnului, în Demnul Domnului Isus este, fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor. Într-adevăr, este mare primejde în faptul că cei credincioși, se silesc să-și facă un trai cât mai înlesnit în această lume ca să se odihnească aici și să guste ale ei, și astfel nu mai veghează, ci în cele din urmă adorm. Domnul zice, ce vă spun vouă, spun tuturor, vegheați! Vai câtă nevoie este de acest îndemn! În viața multor creștini, sfințenia a început să fie cât mai puțin văzută, Îndemnul de a mărturisi pe Domnul Iisus este cât mai mult părăsit și tocmai din pricina faptului că gândul la venirea Domnului Iisus nu mai este viu. Dacă avem privirile ridicate spre cer, dacă focul dragostei ard arde pe altarul inimii noastre și dacă picioarele noastre aleargă pe calea cea nouă și vie, atunci viața noastră așteaptă cu adevărat pe Mirele Hristos. Gândul acesta minunat, cu privire la venirea Domnului Iisus Hristos, să fie partea fiecăruia dintre ascultătorii noștri iubiți. Dorința aceasta de a-L întâmpina pe El, având mijlocul încins și făcriile aprinse, să energizeze viața fiecărui din ascultătorii noștri în așa fel, încât la venirea Domnului Iisus, toți să fie cu ochii ridicați în sus, să fie cu capetele ridicate spre cer, să-L poată vedea, să-L poată întâmpina și să poată fi luați împreună cu El, unde ne vom bucura pentru toată veșnicia cu Acela care ne-a iubit și din iubirea Lui l-am iubit și noi pe El înapoi. Amin. N-am să uit de Doamne, niciodată Din ce greu, prin ce minune nu ai scăpat N-am să uit iubirea ta nemăsurată Gostea și grija ta am cam am fost mort și dintre morți mai îngriva